Note de reporter despre o revoluție văzută la televizor Boabe de porumb uscate Înșirate oase Spaime de amintiri prezente Neuroni sfâșiați subțeastă explozie ambiguă Speranța care a uitat sapună Vegetație de vieți Perenă Fructe ucise și lumânări în lacrimi Execuții SUMARE